Pentru moment să ne mulțumim să reamintim concluziile sale asupra credințelor specificate societăților megalitice vii.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 Locul unde se găsesc megaliții, este totodată locul cultural prin excelență, coregrafie ceremonială, sacrificii, etc. și centrul activității sociale. În cultul morților de tip megalitic, genealogiile joacă un rol important. După Haine-Gelden, e probabil să se fie recitat ritualic genealogiile strămoșilor, adică ale întemeiatorilor satelor și ai anumitor familii. E important să subliniem acest fapt.